Salamu alayka ya, ya Rasul Allah. Ibn al-Shaytanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala sīnina wa labīna Muhammad al-Sādik, al-Waadil, al-Amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahl ila ma jāaltahu sahlā, wa anta iza shītā, tajālul hāzmā, sahlā, sahlā. Wa ala drāgu'ma Salavat selam njegovom emiljeniku Muhammedu, časnoj klementoj poroci, vrlima shavima. Gospodaru, našu istinu ništa nije lahko, sem onoga što ti iz milosti svoje naučini učiniš lakim. Pa te molimo gospodaru, lakšaj nam samo ono što je dobro za nas na ovo svijet. Amin. Draga braći i sestre, mi se i dalje družimo sa hadisima, riječima Bože i poslanika Muhammeda, salallahu alaihi veselam, koje nam je zabilježio imam Buhari u svome sahivu. I vi znate da kompletno učenje Islama počiva na dva temene. To je ono što je gospodar objavio direktno i izrazom i značenjem i zove se Kur'an i Kerim. I počiva na riječima Božijeg poslanika Muhammeda s.a.v. gdje je verbalno on izrazio, a s time je gospodar bio zadovoljan i on ga je nadavno da to kaže. I kada je Božiji poslanik s.a.v. govorio, on je ostavio jedno nasljeđe jedne prilike jedan od azhaba utrčao na pijacu i nakon presedljenja poslanika sallallahu alihi wasalam rekao požurite eno se dijeli ostavština Mohameda sallallahu alihi wasalam ljudi su onda požurili prema džami očekujući da će dobit nešto od materijalnih dobara koje Resulullah ostavi za sebi poput njegovih papuča poput njegovoga češlja onoga što možete u muzeima pojedini vidjeti ako ste putovali Međutim, kada su ušli ovi plementi, ashabi u džamiju, zatekli su ljude, evo poput nas, koji su sjedli i čitali govorili hadisa Božijih poslanika. I onda ih i on podsjetio da Božiji poslanici za sebe nisu ostavljali zlato i srebru, nego su ostavili svoje učenje, svoje riječi. Pa onaj ko uzme to učenje i te riječi, uzeo je veliko udoblje. Na samom početku, prije nekušto učemo u današnje hadise, Zamolio bih vas da, evo u ovoj fazi života, kada ste ako Bogdan neopterećeni interesima. Meni često znaju govori, kaže, pojedini ljudi dolaze iz ovog ili onog razloga u džamiju, znaš, imaju različite interese. Ja kažem, dokle le got je insan u hajirle društvu, Allah Đalešanovu će bereketom, jel, to društva ispraviti nijete. Ono što bih vas zamolio u ovoj fazi da vam česta doba bude igra. Kada duđe vrijeme da se promijeni Vama u životu stvari Onda ćete vidjeti da će vam ta doba valjati A to je doba Allahuma la teđa Ali dunja ekbera hemina Na bosanskom jeziku Gospodaru naš neka nam nije Najveća briga dunjalka Znači gospodaru naš Neka nam nije najveća briga dunjalka Zašto? Zbog mnogo razloga Vraću i sestri Prvo ona je čija je najveća briga dunjalkom Stalno trči za dunjalkom A stalno mu dunjalku izmiči I nikada nije zadovoljan, stalno je u njemu osjećaj nezadovoljstva. Stalo bi nešto više, stalno bi nešto bolje. I kad dođe do toga što misli da je bolje, vidi da i ono nije zastilo. Poput slane vodi. Kako je poslanik s.a.v. rekao. Onaj čija je briga Dunjaluk, kaže, trči za Dunjalukom, a Allah mu dadne siromaštvo ispred očiju. Stalno je siromaštvo. Ne znam ti šta da, da ima kod od o Dunjalučkih dobara, stalno ima osjećaj da bi mu trebalo više. A s druge strane Rasulullah s.a.v. je rekao Zbog toga ova dova Gospodaru neka nam dunjalog ne bude najveća briga Kada studiraš, kada učiš Normalno je da ti je dunjalog briga Normalno da želiš šta? Da riješiš svoje ekstencijalne probleme u životu Ako Bog da, da se zaposliš Da radiš, da te vređuješ za svoj život Da uđeš u okrilje oni Koji su Allahu, Đelešanu, mu najdraži A to su oni koji najveći legnu Umorni od svoga posla, halal posla Kojima izdržavaju svoj porat. On su Allahu najdraži. Dakle, naravno da će ti biti briga, ali moli Allaha da šta da ti ne bude najveća briga. ti <gled> najveća briga bude da gospodar bude zadovoljan s tobom i sa mnom, jer je poslanik s.a.v. reka, ona je čija je briga Allaha ovo zadovoljstvo, ahiret. Ko misli na susred sa gospodaram. Prvo što mu Allaha dadne, jeste kaže, Allaha mu dadne da je imućan u srcu. Zadovoljan u srcu. Možda jede suh, hljebi, pije vodu, ali zadovoljnije nego onaj možda koji jede mes. I kaže, Allah dadne da mu dunjavuk dolazi iako se otima. Ima ljudi kojima Allah dovede dunjavuk ispred njegov. Na samom početku je ova dola, zamolio bi vas razmišljajte o njima. Gospodaru, Allahumme, la teđa li dunja, ne učini dunjavuk, ekberahemina, našom najvećom brigom. Da se sjetimo, Fatihom ili Domom mama Buharijeći u hadijsku izbirku, čitamo i daj lillahi l-fateh. Mi smo došli do 429. hadisa. Babu salatif ime rabid ilhanem, poglav je obavljane namaza u torovima, gdje, gdje inače je ograđena stoka. Hadethena Suleyman ibn Harbin qala hadethena shu'batun an Nabi Tayyaha an Anasin radiyallahu anhu annahu qala prani on am Suleyman ibn Harb od shu'be od abu Tayyaha od Anasa radiyallahu anhu da rekao kanal nabiyu sallallahu alayhi wasallam yusalli fima rabidil ghana allahu paslanih sallallahu alayhi wasallam yazna u obaviti namaz nekad au toru gdya uvca budu gdya uvca zatvaraneh Božje poslanik je tu obavio obavio namaz. Thuma se me atu bada, bađu je koji zati samčuoga Enesa koji je prenio to iz života Resulallahu sellem, kana yusalli fi marabid al-ghanam qabla an yubna al-masjid. Znao je klanjati u toru gdje ima, gdje ima stoke prije nego što je sagrađena džamija. Dakle Medina je grad gdje je okolo bilo torova, nije bio problem zate kni poslanika namaz I ako se sjećate, prošli put smo spomenuli da je Boži poslanik volio klanjati namaz, ma gdje ga zatekao namaz. Zato se nemojte čutiti kad nekada vidite ljude koji nemaju kompleksa u svome identitetu. Zatekao ga namaz na aerodromom prostrije srđadu prostrije nešto i klanja namaz. A ja znam kad mi negdje putujemo ovako, sve gledamo da se negdje sklonimo ovim savnom ofijima, kaj gdje da nas vidije, kaže. Pa šta vali nek nas vidi. Pa onda gledamo, znaš kak' smo mi onaj gošniac, pedantni i čisti, pa gledamo jel nam čisto, nije nam čisto, ganjamo papire, ganjamo kartone, ganjamo. A zemlja je ta, jel taj te ploče uglavnom koje su, ili mermer, uglavnom su čiste, vidi se na njima da su čiste. Dakle, ovaj hadis Božijeg poslanika, salallahu alaihi vselem, je povijezan sa sljedećim, pa ćemo mi njega pročitati, onda ćemo malo porazgovarati o tome. Ja vas zamolio, ako Bog da većo od sljedećeg puta često mi dođu vaša do� Napišite pitanje na papir, kobogda onda ćemo odvajati posebno vrijeme da razgovaramo o vašim pitanjima. Nekada mi nezgodno, ne stignem, ostanem, e-mail tu je 15 dana, mi došao, nekome nešto pita, a ja mu ne stignem odgovor. Ovako, slobodno na papir napišite pitanje, ja ću pročitat pitanja, odgovaram sljedeći put dok pripremim odgovor. Nije baš tako lahko a ne bi odmah čovjek na prvu. Dobro. 50. u poglavlje, babu salati fi ime vade il ibn, poglavlje o na mjestima gdje se drže deve. I ovo hoću da vidjet ćete zbog čega nam je značajno. Ovo vezano za poslanikov sallallahu alaihi ve sallam na'am. To je 430 hadisi. I on je vrlo kratak. Hadetena sadaqatu ibn al-fadl, prenio nam je sadaqa ibn al-fadl, kala akhberena Suleyman ibn al-hajan, prenio nam je Suleyman ibn al-hajan, kala hadetena ubeidullahi an nafi'im, od ubeidullaha od nafi kala Da je rekao, raeit ubna Umar, vidio sam Ibn Omera, radijallahu anhu, yusalli ila ba'irihi, wa tale raeit u nabije jefa'aluhu. Kaže, vidio sam Ibn Omera kako klanja zaustavio svoju devu, kaže, pored dev on obavio namaz. Zatim je Hazreti Ibn Omera, a to je onaj ashab, Božije postanika, sallallahu alaihi ve sellem, jedne prilike su išli, Izvan Medine i vidjeli su Ibn Omera da je stao pod jednim drvetom bez ikakve potrebe. Samo se je naslonio na drvu. Pite Ibn Omera što se to uradio? Kaže, vidio sam Resulullaha, sallallahu, da je samo da to uradio. Samo zato što sam njega vidio da je stao u mladi ovoga drveta, ja sam stao tu. I to je posebno Božijih poslanika zapamstiti. Znao je Božijih poslanik prije nego što Mejta spuste u mezar, leć u mezar. Osobi je volio i koju je cijenio. Legni u mezar. Da bi Allahova milost na tom mjesto posebno, jer kaže se nake illa Da Allah spusti milost, jer je na to mjestu bio Boži poslanik, salallahu alayhi wa I sjećate se hadisa da je znao ući ljudima, ući pitati gdje hoćete da vam klanjam namaz. Zašto? Da bi ljudi na to mjestu obavili namaz. Zato je Ibn Amer radi Allah vanu rekao, re ejtun nebije. I ovo je zanimljivo. Kaže, vidio sam jerovijeznika, salallahu alayhi wa sallam, je falubu. Isto ovako radi. Dakle, deva je, pored njega, obavlja namaz namaz na tome mjestu Prvo što bih vas zamolio jeste obave svesa ovo šaptanje koje nam a šejtan vrlo često da imen često dolazi pitanje pitanja pogotovo ko pitanja mokraće pitanje neć će zapamtite šejtanova i vesesa vesesa do šaptavanje imam li avdesnimam li avdes jeste sam li se dobro očistio nakon veliki ili mali nužde ili nis. Draga braće i sestre ispoštovati ono što je predviđeno u šarijatu, islamskom pravu. Očitite se maksimalno koliko čovjek može. Ali gledajte, Boži posljednik s.a.v. bi klanjao na takvim mjestima gdje je velika mogućnost prisustva nečistoći. I zadovoljio bi se s time šta? Da nema mjesta na onom je mjestu gdje će obaviti namaz da nema nečistoći. Vi danas znate i to se nažalost sprenijelo u neke drugi aspekte. na primjer ulaziš u muslimansku kuću znavo se desite uđe u muslimansku kuću, kaže, jel ti halal ovo, ovo mjesto što s nami isti? Kako te vola, nije sramota. A to je ovo prvo u namazu. Kakvo je ovo mjesto? Prvo što je od poslanikovog, salallahu alaihi wasalam, puta i pravca, jeste da bi klanjao namaz gdje god ga namazate. Na stadionu, na stadionu, u parku, u parku, prostiri, ja sam to gledao, na bazijenu ljudi, o izašli na bazijen, prostirili sebi, obavljaju namaz. Gdje god bi kao zatekao namaz, Boži postanik bi sallallahu viselem obavio namaz. Ono što hoću, isto da, dakle, prvo što mi je vrlo bitno, naučite, i mi smo o je puno puta govorili, naučite ove teške nečistoće poput mokraće izmeta, na koji način se, na koji način se tretiraju. Koliko je dozvoljeno da te nečistoće bude na odjeći. Kažu, koliko mali jedan jedan dirhem. Ako ima, nima obaveze da ponavljaš namaz. Zna se, des, čovjek previdi da mu ima nečistoće na odjeću. I zbog toga ja sam se čudio, čak sam nekada i kritikovao izreku jednog velikana dok nisam je stavio u kontekst. Jedne prilike mu je došao čovjek pa ga pita pa mogu klanjati ovdje, pa mogu klanjati ovdje, pa mogu klanjati ovdje. Postavljamo pitan. Kaže ovaj njemu, na kraju kaže Allah, ti očiti srce poda klanjaj gdje god hoći. Jer je razumio da ga ovaj više ne pita zbog nečistoća fizički, nego ga pita da bi, da bi ga pita. Kaže, očisti srce, pa kajanaj gdje god hoćeš. Gdje god vidiš da je čisto, hoće drugim riječima. Nek ti je srce pred gospodarom čisto i stane na namaz. Sami ovi hadisi su izuzetno bitni zbog onoga što se naziva poslanikov, salallahu viselem, namaz. Mi smo, nažalost, poslanikov namaz zarobili u formu pa se ljudi pitaju da li je Boži poslanik salalahu alaihi wa prilikom početnog tekvira dizao ruke do ušiju ili je dizao ruke do ramena ili je držao nasprem ramena da li je u namazu Boži poslanik držao ruke ispod pupka iznad pupka ili ispod prsa ili da li je držao pored sebi mi smo nažalost u našem vremenu ogolili namaz od svega što je namaz bio u vremenu poslanika salalahu alaihi wa prvo što hoću da, da zapamtite Kada gledate ove hadise, da je Boži poslanik znao obaviti namaz čak u torovima gdje su, su životinje. Zateknu se tu obave i namaz. Hoć prvo stvar da zapamtite. Ono što je nas gospodar naučio kroz Kur'an i Kerim jeste El-Krimi-Solat al -e Obavi namaz kako bi se Allaha sjetio. I vrlo često ćeš naći ljude koji klanjaju možda i godinama. Kad ga pitaš zašto ti namaz obavljaš ne zna ti reći. Neznak kaza da je namaz forma sjećanja na uzvišenog gospodara. Imaš situaciju u životu Allah, ne počesti pa si s nekim u srednjoj školi, ili se s nekim u mladosti druži. Pa prođe 10-15 godina. On te kaže sjećaš se ti meni, kako te se bolam nesjeća. Mi bili zajedno, ah babi, družili se, bili ovdje, bili. I njemu je drago i tebi je drago. Šta, drago ti što si ga se sjetio i njemu je drago što si ga se sjetio. Zamisli Allaho Đalešanovu, dragi gospodar i je insanu sve dao. Ti kad si Elamdu lajaci u plani obavio, šta si ti rekao? Gospodar, ja se tebi sjećam. I zato je najopasnija bolest u čovjekovom životu jednom riječi se definiše kao nemara. Svi grijesi insana, svi njegovi prijestupi, izlazi iz nemara. Zato obavljaš namaz da ne, bi, da ne bi bio nemara. Prvo što hoću da zapamtite, Kada govorimo poslanikov namaz namazu, jeste da je poslanikom namaz zikrullah, spominjanje Uzvišenog Allaha. Drugo što nam je bitno. Vidite da je klanjao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u svim u svim najrazličitijim kontekstima dokle god su ispoštovani uvjeti čistoće i toga. Zamolio bih vas ima dovoljno mjesta da se malo pomagnjete napiti. Drugo što je bitno za namaz Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallam zamolio bih vas kada namaz obavljate neka vam je na pameti ovaj kur'anski ajit aqim je salata li tikhri obavi namaz da bi se Allaha sjetio i znaj i znaj da je namaz primljen ako si se njima Allaha sjetio ako si tu ušao iz bilo kojeg drugog razloga a ne da se Allaha sjetiš sam si sebi zatvorio vrata primanja kod gospoda Drugo što nam je bitno iz poslanikovog namaza, jeste ono što je rekao Hazretija Iši radi Allahu Anha, kada je ona vidjela koliko se poslanik umorio, pa su mu mnoge natekle odstajanja stajanja u namazu, polovina noći ili dvije trećine noći. Sjećate se kada mu je ona kazala zašto sebe umaraš Boži poslanića, Allah ti oprostio ono što si učinio od grijeha ili ono što ćeš učiniti, Allah ti je sve to oprostio. Tada joj je Boži poslanik rekao drugu suštinsku karakteristiku poslanikovog namaza. A to je da je namaz zahvalnost. Poslanik je, salalahu alihi vasallam, je rekao, a iša, zar da ne budem zahvalan rob svome gospodaru. Gledajte, sve je stvari, hiljadu puta ste čuli kako treba klanjati. Zikrimo poslije farze ili poslije sunneta. Hoćemo zajedno dovući, nećemo zajedno dovući. Hoćemo lučiti za imama, neće lučiti za imama. A suština namaza da salaha, sjetiš. Suština namaza je da time pokažeš svoju zahvalnost, Allaho žalašan. I ne samo ti. Jer u Koranu ne ide je sali, obavi namaz, nego ide je tim u salate. Uspostavljaj namaz, dakle u svome životu, u svojoj porodici, u svome okruženju, među svojom rodbinom. Znam čovjeka, pričam jababu podijelio stotinjak CD-ova za zadnjih deset godina svojoj rodbi kaže Allah mi dvadeset ikusurih je počelo klanjati zbog ti predava jer se tu govori o značaju namaza, govori s onim stvarima zašto? on ne samo da obavlja namaz nego ga on uspostavlja i obavlja, jel? druga stvar vezana za poslanikom sallahu, sallam, namaz jeste da je namaz za hvalnost sallahu, treća bitna stvar vezana za poslanikom namaz evo vidite Klanjao bi Boži postanik čak i gdje su torbi. Gdje su hajvan. Hajvan gdje da bude ono mirin. Čim ti na namaz odmah utihnu ovca. Prestanu blijet. Deve se smire. Ma jok. Nemoj. Imate danas ljudi koji očekuju mrtvu tišinu. On kad je učin kaže. Ne znam, djeca počnu skakat galant On namjerno poveća svoj glas što da ušuti svoj djecu. Nije to suština. To je daleko. Postanik sa lalalao izađe. Jer vi znate, čak od sunneta poslanikovog, da ne klanjate na istom mjestu, nego da se malo pomjerite. Zašto? Jer će svako mjesto biti šta? Svjedokim slanom. Kad si u džami klanjaš ovde, pa klanjaš, pomjeriš se. Korak, dva. Suština namaza, preča, korab, koju hoću da podcrtam i sebi i vama, jeste da od namaza čovjek ima isključivo onoliko koliko je u namazu bio prisutan. Znači, od namaza Namaz je prvo da se lađa, ali šta ne mu sjetiš. Protiv čega se borimo? Sjećanjem protiv nemara. Da ne budemo nemar, jer je nemar opasna bolest. Čovjek, čovjek zanemari svoje zdravlje. Akumuliraju se unjem njemu, natalože se neke stvar kaže ljekar da ste došli, prije godinu dana ovo je bilo rješivo. Nemar je opasna bolest. Drugo, namazom zahvalnost, jer je Boži poslanik, s.a.v. rekao, zar da ne budem zahvalan, rob? protiv čega se borimo, borimo se namazom se borimo protiv nezahvalnosti. Treća stvar, skrušenost je duša namaz, Ona je koju namazu nema skrušenost. Boži poslanik izađe među, među to, znači hajbani su kod njega, ne insan. I klanja namaz svako ko vidi Boži poslanika, salallahu alaihi viselem, zavoli namaz. Čak kaže jedan od ljudi koji su prim lista kaže primio sam Islam jer sam video Muhameda, salallahu alaihi viselem, kaj klanja namaz. Tu mi je dovoljno bilo. Kako je prisutan u namazu. Kako u trenutku kada uđe u namaz. Kako jedan ashao kaže. Kad si u namazu kaže. Zamisli ispred sebe da je ispred tebe sirat čuprija. Koju trebaš spriježiti da bi do dženeta došlo. Zamisli da ti je s desne strane vatra. Zamisli da ti je s lijeve strane vatra. Zamisli svoja dobra djela. Zamisli sva loša djela. Zamisli da meleki gledaju tebe u tom trenutku. I zato sam na prelijepu izreku, danas sam bio na jednoj dženazi prelijepu izreku sam prošli hepte pročitao, kažu melek i ljudi razlika u posmatranju kaže kada umre insan svi ljudi pitaju šta je za sebe ostavio kada umre insan, ljudi pitaju šta je za sebe ostavio, nekrepnine kuće, koliko imao djece a kaže ja meleki pitaju šta je sa sobom donio to pitanje šta sebi postavljaš, ovo je moj namaz ovo sada piše melek ovo će kod mnogo shodara dođe s u namaz i koliko puta čujete neke periferne stvari a ne kažu ti da je Boži poslanik s.a.v. rekao da od namaza imaš onoliko koliko si u njemu bio prisut suštinska stvar i posljednja četvrta stvar vezana upravo za evo hadis ova dva hadisa Boži poslanik dođe, obavi namaz Čak u jednom kontekstu mi bi razmislili bilo, gde ti nama lijepo prostri kakvoga najlona, pa donesi kakvu deku i onda ćemo još preko srđanje. I to je tako. Čak imate jedan se u jedne prilike je klanjao. Onaj, u cipalama kažu, za se može u cipalama klanat? Naravno, bili smo neiznam. Kako ima hadis Bože i postanika? Salufini alikum, kaže, obavite namazi u cipalama. Toliko god su čiste, nije pravi. Normalno niješ ući sad u džamiju da primjeni usunete <laughs> i u cipalama klanat. Ako si ako gdje je prilično da to uradiš, onda možeš slobodno obaviti namaz u cipalama, pogledaš imali vidljivije nečistoće na njima i onda obaviš namaz. Četvrta, posljednja sad. Prva, obavi namaz da bi se Allaha sjetio. To je Kur'an. Što je namaz? Sjećanje na Allaha. Boriš se protiv nemara. Drugo, za da ne budem zahvalan rob, zahvalujem. Treći, prisutnost u namazu. Hoću da budem kada sam na namazu, ne želim bilo šta drugo da se u, mom, u mojoj nutrinji vrti. I posljednje čet sima nama je vrlo bitno. Jeste da je Boži poslanik salalama, veselen, prije svakog namaza kada bi rekao bila u Habeši i kad smo već kod, kod deva i kod ovoga da je Boži poslanik znao obav namaz pored devje. Karavana je znala ići. Jedan od nas Hava imao prelijep glas. I znao je pjevuštvo i to je karakteristika Beduina oni pjevuše, zašto kaže jer deve bolje idu kad im neko lijepo pjevuše i kaže Hazreti Omer bio sa poslanikom salallahu alimu salallahu i što su karavana bila i je ovaj ashab pjevušio kaže gotovo bi suze svima na oči izmavio a deve kaže idu ko nikada ako da su najodmorniji jer lijep glas i kaže u koga lijep glas ne dotakne zašto je jer unama ima duša Jer mi smo čuli u Praezelu kad nas je gospodar pitao šta za ljuku da ima od glasova. Kad te dotakne lijep glas, to je zov tvoje duše da voliš ono što je lijep. I kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao o tom azhamu, Allah mu se smilovao. Kaže Omer radi Allah, on anvi, tu je razka između. Oni oštrovni i oni koji su manje oštrovni, kaže Hazreti Omer, da se nam ga Boži poslaniće barem malo još ostavio. Kaže zašto? Jer je Hazreti Omer znao da onaj ko mi je Resul, sallallahu alaihi sallam, pruči tu do Allah ti se smilo ovo najčešće i preselio kao šehid. I u toj sljedećoj biti koja je bila, taj ozhab je preselio kao šehid. Bilal, Habešija, ovo posljednje četvrtno vjezano za nama, s time ćemo ako Bog da završti. Hazreti Bilal al kada Agodbi šalje Božjih poslanika sallallahu alaihi da mu kaže da najavi namaze as-zano Kako bi mu govorio Kaže odmori nas Bilal e sa namaza sa namaza Ja vas molim koristite namaz da se odmarite Koliko god date osjećaš nekada takav pritisak kreneš da radiš kreneš da učiš ne pritsleta obaveze pritslet Kad te to pricni, iskoristi, reci, sjetce se iz reke Božijeg poslanika, hadisa Božijeg poslanika, arihna viha ja bila o bilale, daj nam da se odmorimo sa namazom. I vjerujte, onaj kome namaz nije ta jedna mirna luka, nije ta jedan prostor u koji može ući, pa tek vir proučiti, pa ući u namaz, pa zaboraviti one probleme koje ima, vjerujte, ta insan se u životu neće odboriti. On može na tri godišnja odmora ići u toliko godine, ali on ne, neće nikada odmori. Uvijek će ga pratiti ono od čega se ne može odvojiti okre god se ne veže za stvortelja. Jer ako se vežeš za stvorenja, ona te umori. Ako se vežeš za stvortelja, Allah te odmori u tvom odnosu prema stvorenju. Ti se vratiš i radiš košto si radio, ali si ti ušao u namaz i namaz te očistio, stabilizirao, bacio svoje sidrodu u boku i ti si zakačen. Kakva god da oluja izađe kada brod na pučinu krene, držite. Zašto? Sato što si, moje sidro je tu. Neće se desiti osim onoga što je Allah odredio. On je moj gospodar. Ove četiri karakteristike poslanikovog namaza, ja vam vas zamolim, imajte na umu, one su suštinski. Suštinski koje namazom sa Allaha sjećamo, namazom smo njemu zahvalni, namazom pokazujemo svoju skrušenost pred njegovom galičinom, da smo mi mali od danas do sutra, danas smo tu, sutra nas nema i četvrto namazo mi stabiliziramo sebi, stabiliziramo svoju svoju psihološko zdravlje kako ga danas nazivaju duševni mi mir dobina. iskoristi to, sjed kad stanješ sutra ko Bog da samo naklanjaš sjed se poslanikovih riječi odmori nas mi sa namazom, stani na namaz sa namjerom da se odmoriš od unjaluka, da se vežeš za stvrte koliko je značajno vezivac evo za gospodara svjedoči jedne prilike jedan alim bio na samrti to sam preključe čuo od jednog velikog alima prelijepa rečenca došla su mu dvojica učenjaka hadisa i kaže htjeli su da ga podsjete da kaže laj la hilala i onda nisu znali bilo ih jesti, pošto je on veliki alim sad napred njim da mu kažu ne reci laj la hilala nego šta su radili Sjetlili se onoga hadisa gdje Boži poslani kaže ko kaže la ilaha ilala čvrsto vjerujući u to uć ćuđen. I kaže krenuo je da spomenje sened ovaj niz prenoslaca tog hadisa i ne znam počoj je sa prvim ravijom. A ovaj sa alim ispravi rekao trenio nam je taj i taj čitav sened od tog i tog, od tog i tog, od tog i tog. Ko kaže la ilaha ilala čvrsto vjerujući u to i leguo i preselio. Onaj ko živi sa la ilaha illallah, Allah dadne da preseli sa la ilaha illallah. A šta je illallah? Sjećan je na gospodaru. Onaj ko živi sjećajući sa Allaha Đalešanom, zavalan njemu na onome što mi je dao, skrušen pred njim i svjestan da na ovom je svijetu nema nema toga sidra bez, bez veze sa gospodaram. Takva osoba će ako bo da dobiti i ovaj budući svijet. Ono što je, alhamdulillah, iz ovog mesjida što je poniklo, ja molim Allah da bereket kogod da bude ovdje. Dvije par dana sam bio u jednoj firmi, prilazim i vlasnik poslije kaže da znaš, inžinjer, djevojka, žena koja je udata sada, ima svoju porodicu, ona je, kaže, odrasla uz predavanje u tabačkom mešću i u družinu u Sada je ima svoju porodicu, ima. Ja molim, Aladž, zašao da to bude bereket ovog laj, laj, laj, laj, laj. najbolje što insan mogao reći je laj, laj, ilala. Ja molim, gospodara, da nas u tebi pomogne, amin, Audhu billahina shaytanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wa الله wa salatu wa salamu ala seyyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man Gospodar, naš počastina sa nemoj nesponi. Gospodar, našu prostinag grije nemoj nas kazb. Gospodar, milost tvoj molimo ne prepusti na same sebi ni koliko treptaj oka. Gospodar, čuvaj nas dok hodimo po zemlji. Gospodar, čuvaj nas kada nas u zemlju spustiš. Gospodar, čuvaj nas kada budemo pretovom prožive. Največim timeno molimo počastina u dženetu svim svakim djelom koji približava dženetu. Gospodar, sačuvaj nas sve zajedno dvatrih svakoga djela koje vadi približava. Gospodar, sačuvaj nas sodonji koji su zaborviti. Sačuvaj nas da budemo na pravome pute. Gospodar molimo te smiluj se nama i roditeljima našim. Gospodar molimo te smiluj se čitavom umetu Muhammeda. Gospodar ko ljudima želi dobro počasti ga da svako dobro ostvari. Gospodar ko ljudima želi zlo molimo te da to zlo suzbiješ, najvećim te imenom molim. Gospodar, molimo te, neka nam dunjavuk ne bude najveća briga. Gospodar, molimo te, neka nam dunjavuk ne bude najveća briga. Gospodar, molimo te, neka nam dunjavuk ne bude najveća briga. Molimo te, pomozi nam, gospodar, da se nosimo sa dunjavučkim brigama. Počasti nas da mirnu luku koju možemo ući. Gospodar, počasti nas da se tebi sjećam. Počasti nas da tebi zahvalni budem. Počasti nas da pretovom skrušeni budem. I počasti nas, gospodar, da se sa svojim namazima مس رابنا نور سليم الحمد لله الله